November 11-én egy napra megnyílik a csillagkapu a rajongók előtt, a Stargate Command Hungarian site és az emtv.hu közös produkciójának köszönhetően a Temi Fővárosi Művelődési Házában. Az horizonton átlépve színes programmal és számos vendéggel találkozhattok. többek között a csillagkapu sorozatok magyar hangjaival, elméleti fizikussal és számos más a témához kapcsolódó előadóval.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 Ha igen, én tökre szerettem ezt. Szerintem szerintem ez egy jó, jó munka. Jókat nevetünk közben, hogy én szeretem ezt a munkát abszolút. Mondjuk szolgál -e az exfeleségeddel a hídom. Nem lenne egyszerű. <gül> <gül>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 Kölgy egy e az Ürsekere Kukac címre, és jelentkezz. Ősszekere kukat Kék riadó. nem látja egyes. Üdvözlünk mindenkit a parallax és tudom, ah várja, olyan hangosan üdvözöltem mindenkit. Én kérek elnézést. Szerintem egy picit elmegyek vizet inni Impulzus meghajtással közeledik Dév. Uuuh, ez jó. Az Impulzus Podcast házi de. de. de. de. már megvan, ugye? De ugye, nem akarsz a műsor végére ilyen bakikat, mert most már annyi bakink van. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az űr a legvégső határ. Ennek végtelenjét járja az Enterprise csillaghajó, melynek feladat a különös világok felfedezése, új életformák, új civilizációk felmutatása, és hogy eljusson az a, ahová még ember nem merészkedett. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Az emtv.hu bemutatja. Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és D. azok megérkezett az impulzus újra itt vagyunk. Short Trax jött csütörtökön, meg is néztük. Egy hát elég jó epizód jött ki ebből az első történetből szerintem. Kicsit olyan érzésem volt, minthogyha egy régebbi Star trek -nek a B-plotját látnánk és minden más, ami az epizódhoz tartozik, azt eltávolították volna belőle. Ez egy érdekes kísérlet lenne, hogy mondjuk, vennénk egy random Star Trek epizódot és összevágnánk így a B story szálat egy ilyen short track ké vajon milyen történetek születnének? Figyeltek, szerintem a Star Trek-be akármelyik sorozatját nézzük, még rengeteg ilyen lehetőség lenne tényleg itt összevágni belőle elég érdekes filmeket. Elég, ha csak a Youtube-okat nézzük, amilyen videók vannak. Úgy összevágják, hogy tényleg az ember azt hinne, hogy ez, ez melyik epizód volt, melyik is utána kapcsol az ember egy perc után, hogy hoppá, hát ez, ez itt rajongói összevágás. Készültek is ilyen rajongói összevágások például az Új Nemzedékből is. Azt hiszem olyan is készült, hogy egy Új Nemzedék epizód és egy Voyager epizód, azt hiszem egy ferengi részlet uh, részt lett talán összevágva. Az igen. Két Ferengi átjutott a Delta Quadransba és, és a Bálzán félegyárat. Na de visszatérve itt a Short Trexre, egyszerre nem tudtuk, hogy mit várjunk el és hogy mi lesz, de jó az, ami uh, létrejött működik a dolog, el lehet mesélni és nagyjából el tudnak mesélni egy ilyen rövid sztorit, de egy kicsit úgy érzem, hogy szorosra lett vágva vagy szóval olyan, mintha egy 45 perces epizód lett volna eredetileg, vagy talán úgy írta volna meg Kristin Bayer, és aztán úgy le lett volna rövidítve és, és szorosabbra húzva, és tényleg ez, ez most, hogy mondtad a Csaba ezt a B-plotot, hogy, hogy nagyon sokszor a TNG epizódokban kezdődött ez, hogy erre már szántak időt, és akkor össze lehetett rakni egy Külön kis másik történet, szállat, ami kevésbé volt jelentős. Bár itt a végén valami nagyon jelentős dolog jön ki, tehát azért nem értettem, én egy kicsit csendesebb sztorit vártam. Tehát, tehát ez egy nagyon nagy plot, ha úgy vesszük, akár ilyen Kánont módosító. Tehát én egy picit csendesebb sztorinak jobban örültem volna, hogy csak a Tillinek a kis saját kis nyűgje baja van, esetleg megvívódásai. Hát olyan ez szempontból csendes van. volt, hogy kamaradráma szerűen nem láttunk rá ezekre az egget rengető dolgokra, amik itt szóba kerültek. De viszont nekem kicsit ben nem volt az az érzés is, hogy tényleg az történt, hogy a, a főszereplők a Discovery-ben így elmentek kávézni, vagy mondjuk ebédszünetre, és akkor az aktuális rendező azt mondta, hogy oké, Mary Weissman, légy szíves, te maradjál itt, és akkor megcsináljuk most a Short mert ezek a kihalt folyosók, meg ezek a helyszínek, ugye pont akkor vagyunk a kabinjában is a, a Tillinek, amikor nincs ott a Burnham, ez így önmagában nézve kicsit ezt az ürességet keltette, de mondjuk, hogyha tényleg ez egy B- beépült volna egy epizódba, akkor lehet, hogy nem lenne ez ennyire szembetűnő. És ki tudja, lehet, hogy így csinálták meg ezt a részt, hogy lehet, hogy benne lett volna ez a második évadba, aztán kiszedték a dolgot. Elképzelhető, vagy éppen valami itt valami hülyéskedésből is összejöhetett ez, hogy elkezdtek itt poénkodni, hogy csinálnak egy-két jelenetet, és akkor valahogy vagy a rendezőnek, vagy valakinek megtetszett, és azt mondja, rendben van ehhez, még hozzáforgatunk komoly dolgokat, például most ott volt az a replikátoros jelenet, például az elején, akár ebből is kipattanhat. Amikor bejöttek azok a tisztek, ez... tehát érdekes, hogy nem lett ebből ez egy, egy nagyobb ügy hogy ott szét lett dúlva az egész étkezdő, gyakorlatilag egy, egy kajacsatának a nyomai vannak ott, és ez, ez nem ment feljebb, tehát nem mondta egyik tisztem sem azt, hogy úristen, mi történt itt tulajdonképpen? Tehát bejött egy űrnyúl, vannak benne ilyen túllövések, igen, a transporter is ilyen, tehát hogy a végén ugye simán visszajuttatja az otthonába, és erről nem készül mondjuk egy naplózás. Attila, amit mondtál tényleg, hogy ez egy véletlen kipattan cikra, hogy látták, meg amúgy is a Mary Weissman, ez, ez teljesen hiteles, hogy ő, ő, ő rá lehet tenni egy ilyet, hogy a jön magába eljátszan egy, egy, egy kis sztorit, ő benne nagyon benne van, és, és imádjuk ezekben a szituációkban, tehát ha ő beszállják a kavinyába, és egyedül kell ott beszélgetnie akkor az teljesen rendben van, tehát még az anyukáját is fölösséges volt oda tenni. Egyébként ugye volt ez a hologram, és már megint a hologramokkal van baj. Hát ugye sétál a hologramunk, ugye az anyuka, Tilli anyuka, és... És ránéz a desktopra. A desktopra. Ő maga a hologram néz oda. Tehát most az anyuka milyen forrásból? Valószínűleg valami... Hát jó, most én 21. századi fejjel gondolkozok, hogy valami fix videókamera, rögzíti a Tillit, és az anyukáját is rögzítés, és vagy valami hologram hevő, de Isten tudja, de, de nem a hologram, ami, nem a levőgőbe kivetített hologram. Tehát akkor nekünk is és látni és kéne, kéne az a Tilli rá. szobájából nekünk Nek. is rá kéne látnunk az anyukájának a környezetére, ilyen alapon akkor. Akkor igen, ott kapdostánk a felé. Egyáltalán Tilli mit látott? Ő egy statikus képernyő, vagy nem is tudom mit nézhet. Ezekkel még annyi baj van, hogy 21. századi fejjel gondolkozó emberek próbálnak egy ilyen, ilyen eszközt, ilyen kommunikációs eszközt leírni, és még nem tudjuk felfogni, hogy hogy zajlik. Tehát, mint hogy szerintem 25 évvel ezelőtt vagy 30 évvel ezelőtt se tudták felfogni majd egy ilyen élő videócsat, mondjuk hogy néz ki mondjuk egy mobiltelefonnal. Hogy akkor ki mit néz, meg akkor két kamerakkal meg előlapi, hátlapi, és akkor a tehát kialakul, stb. Tehát ilyen, ilyenek tehát ezek jók, hogy ezt itt látjuk, de még látjuk, hogy még mindig ott toporog a, a sztáterek, hogy mutatunk valami nagyon jövőben mutatót, de ugye még mindig a mai fejjel gondolkozunk. A kávéautomatát, azt én is imádtam, tehát amikor figyelmeztet, hogy túl sokat isztett, ez... Túl sok a, a koffein van, mennyiség. Moda. Igen, és nagyon jó, hogy egy olyan főszereplővel csinálták az elsőt, akit ismerünk. Aztán a következő rész egy ismeretlen, eddig számunkra ismeretlen tiszt lesz. A Mary Weiss nagyon megszerettük, nagyon benne van az, hogy egyedül is képes eladni magát egy egy, egy nyugodtan rá lehet tenni. Akár egy kevésbé érdekes sztorit, én nyugodtan elnéztem volna őt. Igen, ez most jobban sikerült, mint vártuk. Igaz, hogy nem voltak nagy elvárásaink, de végül is szerintem jó lett. Na, és aki esetleg kíváncsi lenne rá, de visszatartotta a magyar verziónak a hiánya, az látogasson el az űrszekerek blogra, és onnan is el lehet kavarodni egy magyar feliratos verzióig. Még egy nagyon jó hír jött a héten, méghozzá a Deep Space Nine-nal kapcsolatban, Készül ugye ez a dokumentumfilm, amiről már mi is nagyon sokszor írtunk, illetve beszéltünk, és úgy tűnik, hogy befejezték végre ennek a munkálatait, bár Ádám azt mondta, hogy ez soha a büdös életben nem lesz kész, de úgy tűnik, hogy csak megtörtént a csoda, és októberben be fogják tudni mutatni különböző rendezvényeken, lesznek itt, Zárt körű bemutatók kimondottan a, az előfinanszírozóknak, meg lesz Birminghamben is, azt hiszem, október 20-a körül egy nyilvános világpremier, 21. 21 köszönöm. Hát a készítők azért annyit elmondtak, hogy ezekre a bemutatókra még nem sikerült minden grafikát, meg minden HD feljavítást teljes egészében megcsinálni, de majd a teljes verzióban Isten bizony, fullosan élvezhetik majd a nézők az egészet. De nem is ez a fontos, hanem az, hogy jön mellé egy rajzfilm is, egy animált epizód, méghozzá egy képzeletbeli nyolcadik évad lesz ez legalábbis a kezdete, és ehhez összeültek az egykori írók, Ronald D. Moore, Robert Hewitt Wolf, Hans Beimler és René Achevaria, tehát az írók közül az élcsapat, az megint összejött, írtak egy epizódot, kerestek egy jó animátort, akit finanszírozni tudtak az összegalapozott pénzből, és ennek eredményeképpen lesz nekünk egy ilyen epizódunk, amiből ki is adtak egy képet, és Hát ezen a kis betekintő képen ezri látjuk, de nem a DS9-os egyenruhában, hanem abban a felszerelésben, ami a TNG-nek a epizódjában is szerepelt. Tehát arra következtethetünk, hogy ez lehet, hogy a jövőbe lesz helyezve ez az egész cselekmény, vagy csak ilyen flash Forwardokat fogunk látni, ezt még nem tudjuk, minden esetre izgatottan várjuk, mit szóltok. Hát ez valószínűleg egy, már a kapitányi tiszségéről lenne szó, mert korábban is voltak ilyen fanartok. Hát figyelj, mondjuk érdekes lett volna, mert nagyon sok mindent nem tudunk, és a, azok a regények, amik a ds után játszódnának, sajnos Magyarországon nem beszerezhetőek, másrészt meg, hogy most mennyire kanonikusak, hiszen tudjuk, hogy általában nem. Érdekes lett volna már akkor folytatni, de most folytatják rajzfilmbe, figyelj, meglátjuk. Jöhet, én, és én csak annyit mondok, hogy Mozgi Stúdió és Kőgergei már is írhatja össze, hogy milyen részevő lehetnének egy lehetséges rajongói magyar szinkronnak. Tényleg, ez Tökéletes ötlet. Várnám, szívesen megnéznénk. Egyébként tényleg nem a legegyszerűbb például fénben folytatni egy, egy sorozatot, amikor már esetleg nem minden színész érhető el, mondjuk teszem azt pont, hogy egy 8. évadot, bár mondjuk a időben ugrunk, akkor lehet a színész idősebb is. Láss, most ugye a majd a sorozatnál lehet nyugodtan a Patrick Stewart tényleg uh, 20 évvel idősebb mint akkor jön maga, mert akkor játszódik mondjuk a, a, a film. Amúgy meg hát képregényekben megpróbáltak, hát ott volt például az Atlantis, ugye a, a hát nagyon rosszú sikerült befejezés után, én azt hiszem van egy képregény, vagy talán egy pár részes képregény, ami, ami próbálna lezárni, ugye normálisan is a, a, a sorozatot. Na, srácok, hát akkor jöjjön az eredeti sorozat, folytassuk a küldetésünket, Galileo Seven, vagyis hajó töröttek. Ja, ez az az epizód, amikor ilyen vademberek közé zuhan le a komp, és Mr. Spock nagyon következetesen és logikusan próbálja a parancsnokságot gyakorolni, de hát ez nem jön össze neki. Most én mindig kicsit a vizuális tálalásával szoktam kezdeni a, az epizódnak a az elemzését, és itt is így teszek, hát ez nem öregedett valami jól, főleg annak függvényében, hogy a múlt héten vagy két héttel ezelőtt ugye a sorlívet néztük, és az egy gyakorlatilag egy, egy csodálatos külső helyszínen volt felvéve, hát itt, itt egy stúdió van, és én gyakran láttam, hogy a, még a háttérnek a széle is kilógott a, az egyes beállításokon, és hát külön csapás az is, hogy a felújított verzió sem öregedett valami jól, tehát azokra a CGI betétekre gondolok, amit a remasterben jelenítettek meg. Ezek már eleve ugye 10 vagy még annál is több éves felvételek, vagy, vagy animációk, de már akkor sem voltak ott a csúcson, és az az igazság, hogy itt, itt kicsit túl sokat használtak belőle. Ugye dave ti szerintem az eredetit szoktátok megnézni, belepillantottam abba is, és hát azért az egy kicsit jobban tetszett nekem egy ilyen, ha jól emlékszem, valami füst effektel jelenítették meg ezt a kvazár jelenséget, de jobban illeszkedett az epizódba. Na végre most először látjuk az űrkompot kirepő, úgymond a, a sikló hangát. Igen, Na látom, az, látom, az egyébként jó volt, mondjam, az azt lerenderelték, megint lemodellezték, de szerintem az eredeti az... Az jobb lett volna, hogyha megtartják nagy felbontásban. Én imádtam a megjelenését ennek a epizódnak. Tehát eleve egy, egy nagyon nagy kedvencem a City of the Edge of Forever mellett. Ez a, ez a rész, gyakorlatilag egy ilyen évad és sorozat kedvenc szintet. De nekem annyira benne van a Star Trek lényege már ilyen. Benne van a kalandfaktor, benne van a, ott egy erkölcsi mondani való is, de inkább a karakter összes a spoknak a, a karaktere, szinte. Hát mesterkétem föl van húzva, hogy mindenki vitatkozik vele. És aztán ő átél egy ilyet, hogy ugye a logika van mindenek felett. Én nekem ez szinte az elején egy mozifilmes látvány, gondoljatok már bele, űrkomp, látjuk a hangárt, ahogy kirepül, közelről látjuk, külső ö, modell van, amit távolról látunk, előről, hátulról, a belső tere jó az, mondjuk olyan, mint egy távolsági autóbusz, meg úgy is ülnek benne, hogy... Még itt, az ajtó is nyílik van, úgy nyílik ki. ...három részre nyílik szét, mint a vulkáni ö, hajónak. Emlékeztek a First contact hogy nyílik ki a vulkáni hajónak? Lehet, hogy onnan... Várnád, hogy úgy nyílik ki. Lehet, hogy, onnan... hogy Nem Igen. Van belső tere. Ott van például az a fali tartom, milyen menő már megnyom egy gombot a nem tudom a Latimer vagy kicsoda, vagy a Gajetánó. Kinyílik, ott van, vagy öt vagy hat bent, aztán visszacsukja, amikor kiveszi a fézereket. A Meg az ajtó is hogy három részre nyílik, nem csak így simán. Tehát nekem ez ilyen Airport filmes látvány volt, ilyen nagyszabású, hogy, hogy itt, itt van felszállási engedélyt kérünk és kirepülünk, és jó az onás nem láttuk, gondolom ott volt a, a, a spórolás, de szerintem nagyon menő volt, és, és mondjuk az. Vicces volt, amikor meg kell állítani a kompot, és Latina hátrafordul és kifordított balkézzel, tök kényelmetlenül megnyom egy gombot, és azzal kell megállítani a kompot. Máskömmel meg nagyon, nagyon menő. Maga a díszlet az tényleg csúcs, tehát a, a komp, meg a hajónak ez a hangárja, ez, ez jól van megcsinálva, de a bolygó az, az szerintem iszonyatos, hogy milyen megvalósítású. Tehát ott ugye füstgépek vannak, ezek a dárdák, hogy hogy repkednek, Hát ez, ez nem. Igazából az előbb említett CGI csak súlyosbítja ezt a, ezt a dolgot, mert a kettő együtt valami olyan borzasztó végeredményt alkot. Nem, nem öregedett jól ez a része a dolognak, de akkor tényleg beszéljünk a, a mondani valójáról. Ugye az volt itt a megközelítés, hogy legyen végre egy olyan Spock epizód, ahol oda tesszük a vulkánit a, a parancsnoki döntések elé, és akkor meglátjuk, hogy a ez a tiszta logika, ez hogyan boldogul egy ilyen krízis helyzetben, és ez szerintem abszolút egy jó felvetés. Megint apró hibák vannak abban a tekintetben, hogy jön az Enterprise, ugye megfigyeli ezt a, ezt a kvazárt, de, de neki azt azonnal meg kell figyelnie, tehát hoppá, ott van egy űrbeli jelenség, és nem a gyógyszert szállítják előbb le a bolygóra, és utána térnek vissza a, a tudós sok az expedícióhoz, hanem, hanem így fordítva. Tehát ez kicsit tényleg ilyen gambling, ilyen, ilyen szerencsejátékozása, hogy az a, az Enterprise fedélzetén lévő ilyen nyomasztó felügyelő ott meg is jegyzi. Tehát ez tényleg ilyen érthetetlen számomra. Először egy, az én egy szondát lőnék ki, és akkor esetleg utána emberi személyzette ellátott űrhajóval kimenni. Meg a főgépész ...nek a személyét, hát mivel látjuk, hogy Scotty ott ment velük, azt úgy nem értem, hát ha bármi baj van, akkor nem lent kell a főgépész elvileg, hanem fent, hogy a fent a úgymond a biztonságos űrhajóról tudjon, tudja kiokoskodni, hogy, hogy na most, hogy, hogy mentem ki őket, hogyha a a gyilkos sugár özenébe belekerülnek a, az űrkompal, hogy akkor valahogy ki kell őket menteni, mert ennyiből mondjuk egyetértek ezzel a felügyelővel, aki ott rágja a kööknek a fülét, hogy na mennünk kell, mennünk kell, várják a Maguk meg itt elkezdenek itt játszani egy kvazárral, csak azért, mert hogy meg akarják, tanulmányozni akarják. De ezek szerint már volt tanulmányozva, mert később úra mondja, hogy a, abba a sugár övezetbe, van egy lakható bolygó, egy lakható M-típusú bolygó, valószínűleg ott lehet. Ez a kvazál már volt tanulmányozva, valószínűleg szondák által, de itt úgy, úgy tűnik, hogy végre most jutottak el odáig is, hogy úgymond, tényleg emberrel ellátott legénységgel is képesek legyenek tanulmányozni. Mondjuk az érdekes, hogy tényleg itt Spock meg Mekkoly végre így, úgymond, egy, egy csapatban lettek rakva, hogy tényleg a, az adott kapokat most tényleg megoldhatták, hogy az érzelem és a, és a logika próbált Mr. Ferris meg, a, meg az a search party ez, ez tipikusan B plot tehát <gül> itt ki kéne próbálja ezt a short trackset önmagába csak ezt megnézni és hogy hogy áll meg ez a dolog. Meg amikor én csak amikor Spocköt összevész, gyakorlatilag Bomóval, azzal az amerikai űrű emberrel, hogy ugye ő köti az ebet a karóhoz, hogy ezek, ezek ezek, ezek barbárok. És a, mondja, hogy ha törzsi szerveződés van, akkor tehát össze, össze, össze tudnak fogni, tehát lehetne nevelik kommunikálni minden, és akkor Spocket leszöpri az asztal, hogy á, nem, nem, mert ezek ezek túl, túl barbárok ehhez, meg minden. És tehát úgy, úgy tűnik, hogy Spocknak is a logikának már itt látszik, hogy van egy fajta zsákutca, hogy tényleg a azt látjuk, hogy a csapat lényegében két része szakad, egyrészt Spockra, aki fújja magáit a logikával, és, van a, és a, ott van a csapatnak a többi része, akik meg azt mondják, hogy ja, próbáljunk azért valahogy kommunikálni, vagy tanulmányozni ezeket a varembereket. Hát, ha valahogy két tudnánk velük valamit megegyezni, a addig békén hagynak, míg egyáltalán elszakadunk el a bolygó. Rossz. Spock meg ilyen, hogy is mondjam, ilyen szemellenzősen csak a saját Logikája mentén megy előre Hogy gyakorlatilag ez az az epizód, ami a Spocknak jellemfejlődésre ad lehetőséget, hiszen bejön Inputnak egy kompromisszumot nem tűrő vulkáni, megnézi, hogy hát ez így nem működik, és a végén kijön egy emberibb karakter elvileg. Elvileg akkor írták az epizódot, amikor még egyetlen egy rész sem mutattak be. Ö, tehát egy korábbi forgatókönyv ö, lett itt, és nem is tudom, azt hiszem ez már így a, a, a időben, ez a 13-nak leforgatott része, 16-ként mutatták be. De lényeg az, hogy itt, itt a, a spokra volt az egész kihegyezve, tehát gyakorlatilag itt a, egy fél epizódnyi cselekményt duzzasztottunk fel, tehát ismétlődő párbeszédekkel meg úgy és a komisszár között is csak ismétlődik az a húzavanna, hogy, hogy ő szeretné megmenteni az embert. Embereit, ugyanakkor van egy felső parancs, és akkor a körköt egy ilyen azóta már szabvány, csillagvalt a döntés döntéssel állítják, hogy két tűz között van, és ő igenis bevállalja, hogy, hogy ameddig lehet, addig, addig eljár az emberi érdekében. Utána viszont úgy is, ő is hátat fordít, mondjuk úgy ott a végén. Tehát mondjuk itt egy körköt itt nagyon leszükítették, és nem adták neki, tehát itt, itt ő sokkal tökösebb kellett volna legyen, meg későbbi körköt ismerve. Másik az, hogy kicsit föl volt az, hogy a legénységi tagok mennyire keményen szembe vannak a szpókkal, a megko is. Mondhatni oktanul, tehát szinte ez bele volt írva, hogy, hogy mindenki szemtelenül, és a, mondja, azért egy első járó tiszteletet. Hát, hogy hogy neki így mondjuk a spokkal, még akkor is, ha nincs igaza. Tehát a a megkoly mondjuk őt megszoktuk, de azért ő is korlátozhatná, hogy amikor mondjuk kettesben van a spokkal, akkor mondja el ezt a véleményét, ami tudjuk, hogy színikus meg elég sarkos szokott lenni. Ez egy picit föl volt húzva a direkt arra, hogy akkor a spoknak itt fejlődnie kell, és akkor ott a kulisszát megék, Tesszük, az embereket is, akik tök fölöslegesen voltak ott annyian. Meg hát azért itt vele gondoltok, hogy három főtisztet leküldünk egy elég veszélyes küldetésre. Mondjuk a hatalmas szerintem még annyira nem is ismerték így a kvazárokat, hogy hát, hát akkor már tudhatták van, hogy egy űrkomppal felfedezni. Egyébként minek kell oda az orvos? Most, ha csak abba gondolunk, hogy a kvazárt kell felfedezni, akkor miért űrkomp megy ki, és miért kell, miért kell oda az orvos? Nem valaki, ott elájul? Tehát teljesen a az, csak azt szolgált, hogy a, a spokkal legyenek jó kis pályán beszélek, amit nem bántunk, és, és ugye imádjuk a kettőjüknek a... Hát a doktor Mekkoy más esetekben is csak azért van ott, hogy bejelentse, hogy már meghalt valaki, tehát én ritkán láttam őt ténylegesen orvosi műveleteket végezni, azon kívül, hogy ott van az a villogó-forgó amivel ugye tud szkennelni ő, de hogy ilyen életmentő műveleteknek az elvégzése nem sűrűn zajlik sajnos, az biztos, tehát igen, a Mekkoy az, az a természete miatt kell itt a forgató Könyvbe inkább mint, a, mint az orvosi szakértelme miatt. Hát, vagy ha idegen lényel találkoznak, mondjuk itt volt, hogy ez a jetés csubak a jött óriás gorillaszerű, valami ugye ami által 3-4 méteres volt, tehát itt, itt nagyon el volt nagyolva, és ugye direkt tehát csak kulisszaként szolgáltat ezek a lények, meg hogy a papír dárdájuk, hogy hogy hiszem a németek ki is vágták, amikor a gajátánót vagy itt öltek meg először. Tehát azt a jelenet, amikor ugye az ő hátában ott van ez a hatalmas dárda. Igen. Hiszem, a németek kivágták. Ugye szerintem azt, azt nem merték így bemutatni. Maguk ezek a ősemberek, vagy nem tudom, vademberek, vagy lények, ezek hát szintén megsínylették az időt, de gyanítom, hogy akkoriban sem volt ez olyan jó. Sokszor aránytalanul látjuk őket, tehát amikor leesik a pajzs, vagy nem is tudom mi a kezéből annak a, az egyik példánynak, akkor... Az elején még egy kisebb tárgyat látunk, utána egy nagyobbat. Maga a lényeknek a mérete is, is változik. Igazából ez, a, ez az egész design, meg ami megvalósult, az sajnos az, az ilyen lett. De hát lényegében nem is, nem is számít igazán, mert nem egy olyan fajt szerettek volna bemutatni nekünk a készítők, akivel kapcsolatfelvételt kell megkísérelni, hanem, hanem egy fenyegetést kellett itt bemutatni, amire ugye itt a, a legénységnek vagy a leszálló csapatnak, illetve a kutató csapatnak, mert hát nem terveztek ők leszállni, valahogy reagálniuk kellett, és ezt a célt, ezt, ezt szerintem betöltötték. Szerintem lehet, hogy az volt, hogy felszabadult egy stúdióba egy, éppen egy díszlet, meg egy-két ilyen szörnyes filmet befejeztek, és Akár, és azt mondták, hogy na ez a cucc jó lesz, hogy lehet, hogy ez is az e nagyoltságra lehet egy magyarázat, mert azért akkoriban még azért nem, nem, nem tudhatták, hogy most mi lesz azt átrekból, hogy lesz egy B-kategóriás elfejedett sorozat, vagy, vagy pedig lesz egy, úgymond egy később 50 év múlva úgy nézünk rá, mint egy ilyen a kultúrának egy ikonjára. Tehát szerintem akár ez is benne lehet. Tényleg többször mondtuk már, hogy nagyon sokszor itt a belső jelen, a amiket így a stúdiókba műtelmekbe felvesznek, azért lesz később is láthatunk vagy nyugati jelenet, úgymond ókori jelenet, görögországi jelenet, nagyon sok, hogy tényleg az embernek az az érzése, hogy tényleg fel van szabadulva egy műtrem, akkor gyorsan előkapnak egy forgatókönyv, ott ne erre írjál valamit, vagy gyorsan akkor erre átírjuk az egész alapforgatókönyvet. Ha itt a stúdió szóba kerülök, egy kicsit off-topic leszek. Van egy videójáték, aminek az a címe, hogy The Deadly Tower of Monsters, és egy olyan környezetbe kell játszani, ahol ilyen, ilyen stúdiószerű berendezések vannak. Gyakorlatilag van egy narrátor is, aki úgy funkcionál, mint hogyha mi egy DVD-t néznénk, és egy akkori audio kommentárt látnánk, és én mindig azon gondolkodtam, hogy tök jó lenne a Star Trek-ből is egy olyan videójátékot csinálni, ami, ami ténylegesen ilyen visszatükrözi a, az eredeti sorozatnak ezt a, ezt a környezetét. Akár ilyen stúdiószerű lenne, akár bunyózni kell mondjuk, tehát én ezt nagyon el tudnám képzelni az ilyet. És pixeles játék lenne. Persze, de olyan már van mondjuk, mert azt hiszem a 25. évfordulóra készült egy ilyen pixeles kalandjáték. Igen, ezeket az epizódokat meg lehetne írni kalandjátékba, és akkor hol, a, hol a egyik karakterről a másik karakter bőribe bújsz, és így szöveg. dönthetsz logikusan, és meg ember ilyen is. Hát egy messze effekt, mondjuk a Star Trek módra. Nagyon beleférne egyébként meg. De azért a spoknak a... voltak különösen kegyetlen lépései is. Tehát itt uh, szerintem ő is túl volt húzva, túl amikor volt. ugye ott hagyta egyedül az őrségem, az egyik tisztet, az, az szerintem kicsit hát indokolatlan. Az a logikátlan. Hát az tényleg logikátlan, hát az, úgymond az őrködés, meg a felderítésnek az első szabálya, sose tévez szem elől a társadat. Ezt, ezt mondjuk, ezt én sem értettem, hogy ez mi, hát azért, azért ne felejtjük, azért Scotty is, scotty talakítom alakítom, James Duhan, azért Leonard Nimoy, maga De Forest Kelly is, mind a hárman azért katonaviselt emberek voltak azért, a második világháborúban azért harcoltak. Azért James Doohan ott is hagyta voltak. az ujját. Igen. Később az Enterprise-be próbálják ezt, ezt helyre tenni, mert ott ugye azt mondják, hogy a vulkániak igazából, Soha nem foglalkoztak felfedezéssel, nem érdekli őket az ilyesmi. Hogyha van ott egy másik faj, akkor inkább elkerülik, mint hogy fölvegyék velük a kapcsolatot. Szóval lehet, hogy ez, a, ez az első parancsnokság azért sikerült ilyen sútán, mert még nem volt rá példa. Na de azért azt ne vered figyelembe azért az első tiszti kinevezést, azért nem a két szép adták spoknak se. Tehát ilyenfajta igazságos csoportban. Lennie kellett akár gyakorló zászlósként, vagy hadnagyként is azért ott kellett lennie, és akkor más nem, akkor tapasztalait úton azért látja, hogy hogy csinálja, akár pájkot is azért ne feledjük, az ő is beleugrott volna bármilyen ilyen merész húzásba, egy felderült csapat élén is, tehát tőle is tanulhatott volna, mert azért egy, egy kapitánynak néha rizikóznia is kell. 19 lapot kell húznia, elvileg neki ha más nem a tapasztalata alapján is, Lássuk be a csillagfottsának, nyilván biztos voltak ilyen rutinjai. Nem, nem, egy, nem, nem egyből a, rut, a vulkáni szabályzatot vettük át annak idején. Úgy értem az annak idején, hogy itt most a 2260-as éveket teszem itt jelen időbe. Azért itt bejár legalább egy száz éves tapasztalat gyakorlat van a flotta mögött. Tehát bizonyos vészeljárások ki vannak dolgozva ilyen esetekre, hajótörésre, ha más nem azért a, akkor előveszük szépen akkor a csillagközi utazás előtti hadseregeknek a régi szabályzatait, és akkor átdolgozzuk a jelenre, de ez azt mondom egy kicsit, azt mondom, ennyi ennye hiba. Később... A rizikózás Jó, egyébként benne van, tehát megtörtént a 19-re lapott húzása végén, hiszen ugye begyújtotta az üzemanyagot a Spock. Ezzel jelzik nekünk elvileg a készítők, hogy igen, megtörtént a jellemfejlődés, hiszen kétségbeesett lépésre szánta el magát, és hát ugye ez okozza a végén a hahatás elbúcsúzást az epizódtól is. Borzalmas igen, volt, itt... most kifejezetten borzalmas volt. A, a poén? Igen, igen, igen mert, túltolta a kört is. Meg egy kibeszélő, nagyon kellett volna, mert itt, itt ugye azt próbálták ráhúzni a Spookra, hogy most szentimentálisan vagy érzelmesen viselkedett és egy ilyen végső elkeseredettségében hozott egy, egy feldúlt vagy egy érzelmi döntést, pedig voltak éppen itt pont meg kellett volna a magyarázni, hogy igazából ez volt az úgymond egy racionális döntés volt, és, és minden lehetőséget megfontolt és pont, hogy nagyon is logikusan döntött, igaz, hogy ott ott arra már nem is volt ide, hogy megbeszélje a többi ahogy kikére mondjuk a Scotty véleményét, tehát itt, itt, itt valóban volt, tehát itt, itt a körk Mekko és a, a, a spoknak kellett volna egy kibeszélőt tartani, és inkább elgondolkozható véget adni az epizódnak, mint ezt a utazást, ahol, ahol gyakorlatilag mindenki, mindenki megint a legjobb barátságban van, és, és tehát ez egy, <gül> szóval itt, itt az elején én azt mondtam, hogy ez majdnem olyan, mint egy, egy, egy mozifilm, ugye a motion picture, vagy egy, egy, egy Star Wars, hogy látunk egy nagy hangára a és ö, idegen, bolygó idegen igen, lények is, és is, is sok kaland és fordulat, és benne van a dráma is, de a végén az egészet leütötték azzal, hogy azt... Hát el akarták venni az élét. Most itt megbukott volna. Igen. A, az Válasz, egésznek. Ez, ez nagy hiba volt még a, a, a tosban. Ja, mondjuk én arra gondoltam, hogy tényleg itt a végén ez szinte azt mondom, hogy kicsit meg lett találva a lázva, ezzel a kinevetéssel. Elég lett volna az, hogy annyit mondanak, hogy igen, hogy maga egy ilyen, így, átugrotta az árnyékát, meg maga egy kiállhatatlan alak, és akkor szépen Spock be is, mert igen, igen, ilyen vagyok, kész, kicsit körk, sumajogva elfúrul, és akkor tényleg, és a hídnak a személyzete dolgozik tovább. Csak annyi, hogy a, így titokba így egymásra így oda néznek egymásra, ránéznek, hogy hoppána, a híres mystery logika azért csak egyszer elbukta egyébként a próbát. Mert ennyi szerintem elég lett volna, mert a, a hautázás mondjuk például a tribliknél, amikor, amikor Scotty ott a végén azért megoldja a tribliknek a elhelyezésének a problémáját, ott, ott helyén, van, mert ott tényleg egy tréfáról van szó, de itt, uh, itt tényleg ez, itt, uh, túl sok lett ez a, itt a logika feletti győzelem ünneplése. Déva, ahogy mondta az előbb, hogy... túl lett húzva minden, ugye ez a, a temetési szertartásnál is így uh, kicsúcsosodik, hiszen itt vannak az emberek, akik azt mondják, hogy hát maga a parancsnok, önnek kell egy pár szót mondania, és a Mr. Spock azt mondja, hogy nincs erre idő. Ugye azok, akik a szertartást várják, azok is egy kicsit túlreagálják ezt az egészet, hiszen ők mondjuk megérthetnék, hogy hát ez nem fog beszédet mondani, a Mr. Spock is egy kicsit tudna lazítani, ezen az egész protokollon, és ő is ö, tudna konszolidáltabb módon viszonyulni ehhez az egészhez, de az egész szituáció egy, egy kiéleződéshez vezet minden tekintetben. De ami a lényeg, hogy itt úgy tűnik, hogy Spock tulajdonképpen magyarázkodik, mert szerintem így visszanézve így ut utólag mai fejjel ezt az epizódot, tulajdonképpen ott nem a racionális énje döntött, hiába azt mondja, hogy ő hogy tulajdonképpen ő hidegvére döntött így, és utána meg elkezd tagadni, hanem tényleg az emberi fele, hogy igen, Húzzunk 19 lapot, és akkor begyújtjuk a rakétákat, egyrészt akkor egy magasabb körpályára kerülök a bolygó körül, és vagy lezulnok, vagy nem, és akkor az elégetett rakétával olyan fényjelenséget tudok produkálni, hogyha közelben van valami mentőhajó, azt látják látványosan, mert hát jó, Esetleg fel tudnak szállni az, űr, az űrkomppal, na most akkor mit fognak csinálni? Akkor ott fognak végig keringeni, és akkor addig, amíg le nem merül a kömpnak a létfeltartó rendszerének nem lesz energiája? Itt most ö, egyrészt logikus mász, és meg na jó, próbáljuk meg, tulajdonképpen Spock ezt mondta. Magába, gondolom én. Arra lett kihegyezve az egész, hogy igen, most itt Spocknak az emberi fele döntött. És a elmegsett a logikus énje felett. A Spunk ezt már korábban is fontolgatta, tehát az epizód van még a lezonáskor után, amikor ugye gondolkoznak, hogy hogyan tudnak és mennyireig tudnak majd maradni a körpályán, már akkor szerintem úgymond benne volt, hogy ezeket a lehetőségeket fontolóra vette, így itt most... Abban a pillanatban gyakorlatilag újra elővette azt a döntését, és, és, és felülbírálva azt mondta, hogy igenis, akkor azt a legvégső döntést hozza meg, amit viszont ő már valószínűleg korábban megfontolt. Tehát mégsem az elkeseredettségből adódó végső, most már lesz, ami lesz, ez vezette. De hát ezt mondjuk vele kéne látni Spocknak a fejébe, vagy a forgatókönyvíró fejébe, hogy, hogy ezt tudjuk, hogy Spock hogy gondolkozott. És sajnos mondom, ez nekem nagy kár, hogy elmaradt a végén a, a, a kibeszéli a főtisztek között is, és, és el Csapva ezzel a budyuta röhögéssel a, a vége. És a kör Ferris az gyakorlatilag az se zárult le jól. Tehát ott, ott is, tehát gyakorlatilag az az elégtétel, az nem, nem jött. Ugye ott a Ferris vég, ugye borsot tört a körk orralánál, de nem is volt kifejtve a karakter a nyilván. Csak a funkcióját töltötte be a karakter, a de nem. Így van nem volt mögötte igen. igazi tartalom. Ami miatt mondjuk igen, azt mondhatnánk, éreztük. hogy na igen, ez aztán egy jó karakter, mert itt érezzük azt, hogy hú, neki aztán számít, hogy ott az új Párizs kolónián emberek halnak meg, de hát ez, ez csak egy ilyen háttér sztori, tehát nem, nem látjuk ezt a részét a dolognak. Igazából ezt a Ferris játszó színésznek, John Crawfordnak az arcán kéne látnunk azoknak az embereknek a szenvedését közvetítődni, de hát ez elmarad sajnos, nem, nem jön át a dráma. Én a űrkompal kapcsolatban ugye nagyon dicsértem a kompot, hogy imádtam, hogy ugye kívülről láttuk, belülről láttuk, távolról láttuk, Viszont volt egy pár hiba, nem tudom, hogy, hogy észrevettétek-e például, hát eleve ugye a űrkomp mekkora nagy belülről, hát kívülről, hiszen kívülről is közelről láttuk, tehát meg volt építve, de ugye nyilván a belső felvételek már egy teljesen más diszteltben valószínűleg ott meg volt ez a három fal, vagy amilyen szemszükből láttuk, és ott voltak elhelyezve ugye ezek az autóbuszülések, tehát ahol mindenki gyakorlatilag Amik alig csinál valamit. vissza hanem, vannak döntve egyébként. Igen, ezzel szimbolizálták, hogy ez lezuhant ez a jármű, és ott, ott minden össze-vissza És csak a székek mozdultak elő helyükről, tehát azért nagyjából mindenki jól van. Ezek nagyon jó é, székek, ez így... ezt, ezt jelzi. A jövőben tudnak széket építeni. Igen, nos, az űrkompnál még volt egy olyan, hogy ugye ez a Galileo uh, Seven lenne, de valójában nem Galileo 7, egyáltalán nem az űrkomp neve a Galileo Seven, az űrkomp az valójában 1701 per 7. Tehát a Galileo 7 ö, eredeti cím is voltaképpen nem az űrkompra vonatkozik. Hanem a 7 utasra? A verzió is a 7 utasra. Tehát ugye a Galileo 7 utasa, a Galileo 7 fője, vagy nem tudom, tehát... 8. utasa halál? Hát még egy 10 évet még várnunk kell rá, de egyébként én is, nekem is ez jutott hihetetlen eszembe. Igen, ki a 7. utas, igen. Vagy a 8. Viszont ott volt a Kolumbusz űrkomp. Aki, amelyik viszont szintén a hetes számot viselte, amikor elhagyta a hangárt, amelyik azért, azért már gyanús, hogy két őrgomp a hetes számot... Azon is heten a voltak, a se vajon? <laughs> Search party? Nem lesz, hát van egy ilyen szabvány szám, hogy mindig heten kell lenni, és legalább egy kellett segédtisztnő, lehetőleg ugye... ugye Na, az, az kár, kérdés, hogy neki semmi sárvány. szerepe nem volt egyébként ebben a részben. De volt, mert ő a Mekkoly, amikor bemondta a légkör hogy azt hiszem, hogy még szanatóriumnak sem lenne jó, vagy futóversenyt nem rendezne benne, ugye a McCoy, és akkor a szok természetben fölcsattan, hogy csak tényeket doktor. És ugye ilyenkor visszakérdeznek, hogy a segítész rögzítette, -e, amit Mekkoly mondott. Tehát, hogy a igen igenis van funkciója, ő ott rögzíti, illetve ő be is olvassa, de inkább olyan, mintha valami verset olvasna fel, tehát ő például azt hiszem, ő is olvasott fel így külső aratokat, például hogy emelkedik a sugárzás, tehát mintha szavalva mondta volna, és nem is nézett műszerre. Na hát ez, ez a legnagyobb baj szerintem, hogy mindennek és mindenkinek van funkciója ebben az epizódban, de mégsem, mégsem támasztja alá a, a drámát, a cselekményt, hanem csak úgy, csak úgy ott vannak. Tehát hogyha mondjuk ez a segédtiszt teszem, azt nem lenne ott, hanem egy kompjúter rögzíteni ezeket a dolgokat, akkor sem lenne kevesebb ez az epizód. Én mindig azon gondolkodom, amúgy, hogy szemmel láthatóan ebben a kompban nincsen WC. Na most az ilyen hosszabb távú küldetéseken hogyan oldják ezt szerintetek meg? Hát ez jó kérdés, hát valami, valahogy ezt, valami szükségmegoldás... Előtt. Na de figyelj, elvileg ezek, ez még nem, a, nem az a korszak, amikor tudod, hogy azt látjuk, hogy a, az űrkompokkal gyakorlatilag itt fényéveket is megtesznek, a kisebb-nagyobbakkal. És az emlékszem, ha megnézzük például már a TNG-nél, előfordul az, hogy valamilyen konfidenciáról jön vissza űrkompal. És olyan kicsivel, hogy fele akkora nem 7 méter hosszú, na itt megint bejön a hetes hogy tényleg Körk is említő, hogy hetes, hetes, itt nem tudom, ez a hetesek epizódja, lehet azt, azt kérdezni mondani. Hát, csak hetes a hét epizódja. Már, már itt tízelték nekünk, hogy hét et majd jönni fog. Igen. Na, van egy könyv, és amiben Körkkel az... együtt manőverezik, és a borítón ott látjuk, hogy Körk valami óriási puskával az oldalán, és Seven ugye a dermaplasztikus ruhában, ott valami kijetlen bolygó felszínén manővereznek. Igen, Körtnek a Borgon nanosondákra fáj a foga, Legalábbis ő ezt állítja. És azért, ha a nagy puskája? Hát kisember nagy bottal jár. Ó, igen. Érztjük. Ez az űrkompesz szerintetek milyen gyorsan ment, mert egy, egy helyen határozottan lehetett látni, hogy a csillagok így elsuhantak. Tehát olyan, mint hát az térváltásra képes? Térváltásra utalt volna. Hát vannak rajta gondolák hát ez... egyébként, de... No, de ha térváltással közlekedsz, akkor tényleg kéne egy WC. Mert akkor valószínűleg hosszabb útra indulsz el. Igen, itt ez, ezen én mindig szoktam gondolkodni, mert itt ugye kisebb nagyobb kompok léteznek a TNG-ben is, meg mindenhol, és valószínűleg vannak ilyen rövidtávú utazásra alkalmas kompok, amivel mondjuk leszállsz egy bolygón, oda mondjuk lehet, hogy nem kell WC, de hát egy ilyen felderítő útra azért én csak el tudnék képzelni valami ilyesmit. Ősembereket megkérdezett, az, hogy, hogy, hogy elmehetsz-e a barlangjukban. A másik meg az, hogy igen, toalet, igen, megkérdezi. Az ősembert leajzolja neki, tudod, a homokba tört, hogy el, vagy elmutog... Hogy fogja ezt elmutogatni? Hát az első kapcsolat felvétel volt, is lehet, hogy azért jöttek, mert nem volt wc és ott pont Montanában nagyon sürgős volt nekik. Na, ezek a, a fontos dolgok, dolgok, gyerekek. E Egész eddig itt 40 műsoron keresztül beszéltünk ilyen etikai részletekről, meg, meg háttér mondani valóról. Ezek az igazán életbe vágó dolgok, hogy hova pisil az ember. És tudtuk, hogy mit akarnak tőlünk a burgányok. Igen. Scotty emelném még ki. Öt ugye látjuk itt ö, dolgozni, tehát fézerekből nyeri ki az energiát, meg ott rövidre zár valamit, aminek a következménye képpen ugye a burkolatot feszültség alá helyezés, és így elvileg ugye megrázza az ott randalírozó őslakosokat. Mondjuk neki sincs túl sok sora, de én azt mondom, hogy a Scotty legalább szem előtt van annyira, hogy azt lehet mondani, hogy szerves része ennek az egész epizódnak. Fézer, mint üzemanyag, tehát ismét az a isteni tulajdonság, hogy gyakorlatilag bármire használhatjuk, tudjuk ugye sziklák fölmelegítésére, vágásra, tehát ezer dologra, és így így a univerzális funkcióját megint betölti. Tehát azt de, de, de, de, de hát imádjuk, amikor ugye ez gondolkozik, és nem is tudom, fekszik valamelyik padlózaton, és ott itt pont megoldja a problémát. De itt, itt viszont ő, ő volt az egyetlen egy, aki például így, így visszafogott volt a szpokkal szemben. Tehát, ha úgy veszik itt a, a többieknél. Nem ért rávele vitatkozni, ő... hát annyi mindent kellett csinálnia a gépészetileg. Így van, de ugye megint az, amit mondtunk az elején, hogy, hogy miért az Kotti, miért a főgépész van ott, amikor, tehát megint miről beszélünk. A kompnak az üzemben tartásához elég lenne egy, egy, egy egyszerű, egy műszaki ö, segédtiszt, a gépész. Akkor a kvazárfölderítéséhez nem gépész kell, ahogy orvos sem. Bár a is már mindenféle, tehát ö, ilyen szervetlen is kapcsolatba kerül, tehát szoktam mondani, hogy orvos vagyok és nem ö, kőnves és csillagász és egyéb. Nem bányász, Akit, meg itt, hasonló, figyel, figyel. de figyelj, ide egy astrofizikus kellene, egy, akár egy geodéta, akár ilyen különböző, ilyen kozmikus sugaraknak a nagy szakértője, mindenféle műszerekkel, hát, de a másik meg az, hogy azt mondja, tudod, hogy a elején egyébként van egy, amire ezt kihagytuk, hogy elkezdenek gondolkozni, hogy nem tudom, 250 kilóval több, mint amennyit fel tud a komp emelni. És akkor na most akkor melyikünket hagyjuk ki, hogy sorsot húzzunk, hogy ez ilyen tipikus, ilyen mentőcsónakos, hogy na, hogy három ember életben marad, öt ember meg elpusztul, vagy valamilyen, ez a klasszikus, hogy nem menekülhetünk meg mindannyian. Ez egy jó gondolat, mert ugye ennek a végső kimondása, ha jól, Emlékszek vissza, akkor a Kán haragjában ugye a többség érdeke a kevesek fölött áll, és fordítva, aztán utána megfordítják a dolgot. De erről van már itt is szó, hiszen ez játszódik le kicsiben és nagyban is, hiszen a Párizs, az új Párizs kolónián ott, ott emberek halnak meg, és azért kell het adott esetben várni, hogy egy kisebb csapatnak is megmentsük az életét, és ugyanez zajlik le a lenti szituációban is, tehát ugye egy embernek elvileg fel kéne áldoznia magát, hogy az a többi hat, vagy öt, öt tiszt meg tudjon menekülni. Tehát a Star Trekben már nagyon korán elkezdik ezt a, ezt a matekozást. Igen, és gyakorlatilag ott is csak Spock elkezd védekezni, hogy hát nem az, hogy sorsot húzzunk, az, az nem logikus. Tényleg ettől a verziótól ő el akar Vonatkoztatni, hogy azt mondja, tényleg a klasszikus katonai, amerikai katona elkülcs előjön, itt a háttérbe bújtat, vagy nem hagyunk hátra senkit. Se élve se, se holtan. Mert az is ott a Gálátánónak, hogy ott van a holteste majd későbbiekbe becsomagolva szegénynek, és most akkor, hogy elviszük, vagy kap, kapjon eltemetést, ne kapjon -e temetés, Hogy itt is azért nagyon, so nagyon komoly, tapró kérdések azért felmerülnek. De hol az elsőreges irányelv? Mert itt, itt uh, akkor uh, bárkit is hátrahagynak, akkor uh, ugye befolyásolják, hát egy primitív népcsoportról volt itt szó, tehát itt, itt, itt még ez sincs figyelembe véve. Másrészt ugye ott volt később ilyen az a az az elve, ami évtizedekig hát, uh, korlátoztak kicsit a, a Star -nek az írását is, hogy ugye főtisztek között nem lehet konfliktust, itt pedig uh, szinte egymás torkának esnek a főtisztek, még ilyen alacsonyabb rangú uh, hadnagyok is itt a spoknak támadnak, úgy szóval elég élesen Álva, például még, még szinte akkor is, amikor a Spock a sziklán reked és föl akarja áldozni magát, ott, hogy uh, hagyják magára, még gyakorlatilag utána sincs olyan uh, feloldása, hogy akkor, akkor uh, ezt értékelnék. Tehát itt, itt valahogy nagyon elszállt a forgatókönyvírót óla, meg olyan értem itt Rodember is se, uh, szólt még ennyire bele, hogy akkor ne legyen uh, konfliktus. Tehát annak érdekében, hogy a, a, a, a Spocknak a karakterét így fejleszik, vagy belekeverik ebbe a uh, konfliktusba, így kiélezték ezeket az ellentéteket, túlságosan fel, Én egyébként úgy értelmeztem mindig a Roddenberry-nek a gondolatát, hogy itt vagyunk mi az emberiség, számunkra olyan értelemben eljön a Kárnalán, hogy meghaladtuk a konfliktusokat mondjuk, és vannak a kívülállók, akiket nem tudunk elkerülni, és szerintem ebben a storyban Spock is egy kívülálló, hiába ő is egy tiszt, és hiába ő is egy főszereplő, sőt, hát Ugye megállapítottuk a közösség találkozón is, hogy ő a Star Trek maga, hiszen mindenkinek a hegyes fülő fickó jut eszébe, de azért olyan értelemben mégiscsak kívülálló, hogy egy, egy idegen, tehát nem, nem azt a megközelítést alkalmazza, mint amit mi emberek megszoktunk volna. És még egyedüli idegen, tehát Spock, így Spockra van hárítva az egész teher, ezért kellett, hogy később végig szerethető figura is legyen egyúttal, mert ha végig egy ellenséges és egy hideg, pusztán logikus idegen nek volna volna a ugye ugye lett volna, volna, tehát mint főszereplőként ugye Akárhogyan is a, a, a néző szereté és el szeretné fogadni a, a főszereplőket a hibáikkal vagy a másáukkal együtt. Itt a, a spokot folyamatosan alakították, tehát így így, így válhatott sztárá, ugye a, a Leonard Nimo is ebben a, a karakterben, így, így találta meg az útját, vagy annyira emblematikusá, hogy az idegen, a hegyes fülű, a másik faj, vagy az első faj, akivel találkozunk. Hát persze, hogy a vulkániakkal veszük vele elsőnek kapcsolatot, hiszen volt éppen egy vulkáni volt, akit először megismertünk idegenként, és és, és pont, hogy szerencsés lemegvárású, félig vulkáni, és így, így az, az úgymond az emberhez mondjuk még mindig a legközelebb. Az én elén ugye nagyon jó látni ezeket, a, hogy a, a vulkániakkal hogyan mennyire nehéz kijönni az elején. Az, az nagyon szerencsés, hogy azt, azt ugye a sorozat erre vette ott a, a merészséget, hogy azt, azt jobban kifejtse. De nyilván, hogy várunk egy olyan sorozatot, ahol majd az első kapcsolatfelvétel utáni idő, Valahogy vagy ott ugránunk, mondjuk időben látunk, sztorikat, ott is lehetne ilyen. Most a pikár Story ön, nem tudom hány kisebb mozifilmmel, vagy minisorozatként, tehát én elpotyantott minisorozatokat, hogy mi történt a kapcsolatfelvétel másnapján, vagy következő hetekben, hónapokban is egy pár részes ilyen, ilyen minisorozatot, hogy az emberiség hogyan tette meg azokat az első lépéseket, és nem kell hét év adott, mert akkor bele, megint ott nyögjük majd, hogy, aj, most elfárad a story, most vannak fölösleges karakterek, most be kell hozni új karaktert, mert valaki már unalmas lett. Tehát lehet, hogy az Star ezt a 7 évadosságot, de ez már másik irányba visz majd ezt szerintem egy másik beszélgetésbe beletesszük. És hát jön maga a Discovery második évad is, ahol jön majd Spock, és különösen ennek az epizódnak a Fényében lesz majd érdekes megnézni, hogy az a karakter hogyan fog viselkedni. Ja, amit mi várunk, az egy sokkal nyersebb, még sokkal logikusabb és sokkal következetesebb szereplő lenne. Hát majd meglátjuk, hogy Időn hogyan fog villantani ebben a karakterben. Meghajdoki! Azt kiszámoltátok, hogy e e szerintem a Magcoly a ez volt az első komputja, már csak azért is, mert a produkciós sorrendben is az első hol komput látunk, bár a menedzseriben is volt komputazás. A lényeg az, hogy a Magcoly már az első komputazáson lezuhant. És mégis, ugye az új nemzedék pilot epizódjában az öreg Magcoly Doki érkezik az Enterprise d mert fél a transzportértől, pedig már az első komputján lezuhant. Szerencsétlen, hát nem is tudom, ő neki az utazás, az, tehát ő neki nem az űrbe kéne szolgálni. Szóval Ez egyébként meg nagy szeren előadta a 2009-es mozifilmben, szóval, <gül> hát igen, körbeér az egész sztori. Igen, és én nekem továbbra is az, hogy itt Spock végre úgy kezd kibújni a csigaházából. Én, én, én, azt, én azt láttam mondjuk ezzel a hirtelen emóciós ugrásával is, hogy tényleg előkészíti a talajt annak, hogy amit később is azért a emotion picture-be is láthattunk, hogy igen, két világ között próbál vacillálni, hogy most melyik világos csatlakozzon, egyik ez akar csatlakozni, nem, nem gondol arra, hogy akkor mind a kettőt kér, hogy mind a két világ az ő része. Az ő éjjének egyik fele a logikus rész, a vulkánia, ami a, amit mondjuk az apja, az apja része, és az anyja részéről az embereknek az érzelmekkel teli világa, hogy a kettő együtt tud csak együtt működni. Külön-külön nem megy egyik sem mert egyik a sivára, másik meg túlságosan is kaotikus. Itt szerintem ez is az egyik. És másik pedig, amit tényleg itt az együttműködés, hogy tényleg addig-addig, amit Spock mond mindig, hogy lehetőség mindig van. Mindig van alternatíva. Mindig, mindig van egy problémára megoldás. Tulajdonképpen ez is egy, egy ilyen optimista gondolat tulajdonképpen. Nem csak ma, de még akkor is, amikor ezt készítették ezt, a, ezt az epizódot. Amikor én megnézem ezt a részt, akkor mindig az a végső konklúzióm, hogy kár, nagyon kár, mert egy jó ötlet volt, igen, állítsuk kihívások elé a logikát, Spock első parancsnoksága, iszonyú jó felvetés, de az apró hibák azok drasztikusan lerontják számomra az összképet, tehát említettük itt a funkcióval bíró, de mégiscsak alibi karaktereket, Technikai megvalósítást stb. Úgyhogy nekem ez egy gyenge-közepes élmény szokott lenni mindig. Ettől függetlenül nagyon fontos epizód a Star Trekben, hiszen ténylegesen itt látjuk Spockot megnyilvánulni, és gyakorlatilag a logikáját kétségbe vonó szituációba keveredni. Én valamiért nagyon emlékszem erre az epizódra az első nézésekből, még 97-98-ból, és azért így, akkor úgy meglagad bennem, hogy a, a Spock és a Mekkoly, meg egyáltalán ez a kaland, hogy űrkompad lezuanunk, kit hagyunk hátra, és hogyan menekülünk meg a Spocknek az az utolsó döntése. Tehát ez, és amúgy úgy meglagad benned, tehát amit elsőnek láttál, az úgy, úgy végigkísérés. Nekem ez egy markáns, erős epizód. A Spockhoz is hozzáad, egyáltalán a Trek filozófiához, de a a kalandhoz, a technógiához. Tehát itt, itt nagyon tetszett ugye, az űrkompaszt, azt, azt mondtam már többször is. Szerintem ugye, előkésztett a, hogy, hogy a talajt, hogy lépjünk ki a, a hajóról. Ahogy Vargati József mondta a, az űrszekerek találkozón, a múltkéten lépjünk ki a holófedélzetről, lépjünk ki a hajóról. Tehát ő maga is a színművész úr is azt tekintette jó epizódnak, amikor a Pikár kapitány elhagyta a hajót, Láspira földre ment le, és ott egy családi konfliktus volt, és, és Mennyire erős volt ott a karakter. És ugye erre nagyon emlékezünk, ezt, ezt, ezeket nagyon szeretjük, és ahol kombinálva van, hogy a kaland és a dráma együtt, azok szerintem mindig jó sztátrek epizódok. Van, amikor az egyik sikerül jobban, van, amikor a másik. Én, én úgy találom, hogy pont egyensúlyba is, pont, pont jó volt. Tehát én nekem az pontos epizód, ha bár a kedvenc német oldalam az egy pontosabban a pontosztal. De ötből öt el pont, el pont, vagy tízből öt paddéveztem? Hatból egy. De, de a te pontozásodat jelenti. kérdezem, az 5 bólót öt vagy 10 bólót? Öt? Én 5 bólót öt vagyok. 5 bólót. Oké. Okay. Csélázok ez van. <gül> én 10 bólótot adnék. Hát ez az én pontozásom. Jó, hát. <gül> hát ha már itt pontozásról van szó, szóval én 4 bólót, mert az igen. Tehát a 120%-os gyakorlatilag akkor nekem. Ne... Köszönöm öt, Attila, bocsánat, bocsánat. köszi, köszi. <gül> <gül> Bocs, na, én Ötből, ötből négyet, mert azt mondom, hogy jó, már láttunk már annyi jelenetet, most már egy utólag, hogy ahol mindig itt űrkompal megyünk, lezuhannak, nem is egyszer. Szinte azt mondhatom, hogy szinte minden ö, Star Trek sorozatban legalább 203 300 szor lezuhannak, és ott vakaroznak, hogy na most mit csináljunk. De azt mondom, hogy itt annyi apró kérdés, amit szinte észesen veszünk, annyi, annyi aprók kérd, apró, de fontos kérdést fel, felvetődik benne, hogy szerintem azért érdemes többször megnézni ezt az epizódot is, mert nem maga a történet, ami a lényeges sok esetben, hanem épp amilyen kérdések így a háttérbe így Tényleg, hogy tehát ezért mondom, hogy azért el lehet rajta mindegyiken gondolkodni, hogy én látszólag jelentéktelen dolgok, amik Szinte azt mondjuk, hogy nem is tartozna a főcselekményhez, de mégis ott van benne, amiket később valahogy visszatérnek mindig a későbbi epizódokba, és más, más sorozatokba is megjelenik. Úgyhogy szerintem én azért mondom ott négyet. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet! Jövő héten jövünk vissza, méghozzá a következő eredeti sorozat epizóddal. Ki tudja, lehet, hogy még egy hírpúzust is összedobunk, hogyha jönnek breakingek. Addig is mindenkinek minden jót, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Szekerek megvízásából készítette az impulzus produkció. produkciós vezető farkas csaba. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.